بسم الله الرحمن الرحيم و الله اي مقتزل حال مختلفا بين ان مقامات الكلام متفارقهن غده يو دعوي ذکر کئ دلیل ذکر کئ پر دې نحو کئ نه د متن متن سره تهوازه الولي متن خبره د بلاد تاريخ او شوبلات کده خبر او شچې کده فساحت شپ خبره په کار دي او و ما خبره مطابق کټ کلام د مقتزل حال سره پکار دي نو پایګه د وسیزه سیاړه د فصاحت د شپږو سیزنو وضاحت مخکې تر شیډه اه فصاحت کې دیر شولې ورسایي بلات خبره را ناش پک سیزنو د یو شی سره سماشت د مختزل حال سره نو مطابقت خو اسان دی دایي حضور مثلا دا نشته خو زیات زي وضاحت په کار د مختزاستو یو حال سره دو نو پرون شره کې داله شارح وضاحت او کجحال سره پیریږي او مختزاستو دول کیږي د وضاحت او اوکو دی زنه اوس مزید وضاحت سم ماتم دلل مزید وضاحت پیدا مقصود د حال او هم مزید وضاحت پیدا مقصود د حال مباره ترون تاریخ چې کوم الفاظ تر شیوه حال د وضاحت سره تر شیوه ودنه مزید وضاحت را روان دي د دې چې مقصود حال مختلف زکه زکه احوال مختلف دي مقصود مختلف دی زکه احوال مختلف دي صحیح څنګه دلته کې اور اخوالی حال او مقام یو شرحه حاله مقام پرک اعتبار دی او اغه توभूमी دی اعتبار دی توभूमी اعتبار دی شرط داره او زاحت کې وخت ځلانی کړه نظام دعاشه مقتضيات مختلفه مقتضيات د حال حال کې متقاضي وړي کله تاکید تقاضا کوي کله د عدم تاکید تقاضا کوي کله د ذکر تقاضا کوي کله د حذف تقاضا کوي کله د اطلاق تقاضا کوي کله د تکیید تقاضا کوي نوچه کم شیزونا په کلام کراولای شی خصوصیتا ما و تاویلکی گی مقتضا و تاویلکی گی دا مختلف تی دلیلی سر د مقتضیات چی کم دا د طلب کئی چی کم امر داعی بے کم دلیل دا حال کم د دا پار مکام دے دا دلیل اسطلاحات جو امر حال مکام سبب دلیل لپاره سبب دلیل لپاره مقتضی دلیل لپاره حال او دلیل لپاره مقامات مختلف لہذا جهال مختلف شون نه جهال د کم شته تکازکی شو, شو. دا مختلف ابل بیا ته نه داور کسي دلیل شي او د دلیل مختلف شي رضول خلاصه د شوا چې احوال مختلف دي او احوال چې کم تکازکی مقتضات عام مختلف دي په ما دې بمراکه بریکا او کوجیو مدان لابل اور ان زہن درال بلور لا دلیل وہ ایک متکذ الحال متکذ بحال جہلا مختلف نا مختلف تھا کلام کی چھبن خصوصیت روڈہ شدہ مختلف تھے ولین فان مقامات التنا مزک احوال لکلام جہید احوال لکجوی گے۔ متفاوتہ اندہ مختلف تھی متفاوت تھی۔ یہ جملہ ذکر کیوں ہے ان الاعتبار لائق بہ اس مقام زکہ انا اعتبار چکم لائق تھے ددی مقام سے اعتبار لائق نہ مراد معتبر لائق الامر المعتبر اللائق او امر المعتبر اللائق او مقتضى الداويش دبل استلاب لماه استلاب هذا كيتول التمهيد شيء امر داعي سبب حال مقعد داويش او مقتضى او اعتبار مناسب او معتبر مناسب الفاظ الاستعمال الداويش مقتضى اعتبار مناسب يا معتبر مناسب داي خصوصيتا ما د سلور ول الفاظ د یو شی لپاره استعمال کیږي کله چې د دې الفاظ مطلب اعتبار مناسب د دې مقام سره دا مختلف دی مغیر دی د هغه اعتبار لایک نه د دک مقام سره نو مقام له مرات حل دې حال کې چې کومه مختزره وړي شي دکې مختزہ مختلف په دا دې محل کې چې کومه مختزره وړي شي لکه مثل مثلا انکار دې اعلی تکیه تکازه تا کې انکار مقام شو دې تکازه رسوړه دکل تک انکار نشته ادم انکار دی مداومت تقاضه کوي د ادمی تا کې دا مقام د انکار د تقاضا د تاکید کې دا مقام د ادمی انکار د تقاضا د ادمی تا کېږي امر زه دا, دا, دا نو دا موتبره مناسب مختلف ته دا هغه موتبره مناسب نه چې په دې بل مقام کې سکه کی, کی استعمالېږي دا مقتضا مختلف ده دا هغه مقتضا نه چې په دغه مقام کې سکه کی استعمالېږي دکل تک حال د دې تقاضا کوي چې موتبره ذکر کړي دغه مقام تقاضا کوي چې مبدل خلکو نه پټه خبر ذکر نو مختزہما زیکر زیکر دا مکان او دا زیکر دا مختزہ زیکر مختزہ شو او دا کحال مختزہ شو نو دا مغایر دی متفاوت دی دک مکان نه چې دا کې به مختزہ نشي زیکر کول دی زیکر دلته کې دلته کې مختزہ غا دی او انت قاعده مي زیکر دی دلته کې اتلاجته انت دا تکیه تکا قاعده دا د عالم دا د تنکیر تکا قاعده دا تاریخو تکا قاعده خبر هم لأن الاعتبار اللايك اغا اعتبار تتم لايك په دا هغه مقام د دې حال سره د دې حال سره چې کم کم مقتزا لايك دا یو غایرو دا مقتزا مغایر الاعتبار لايك دا, دا اغه مقتزا نه چې دغه حال کې نو خپل ځرا پر استعمال ان الاعتبار لايك زکه اغه مقتزا چې لايك دا په دا هغه حال سره یو دا مغایر د بدل د الاعتبار لايك دا اغه مقتزا نه په ذلکه خبر هم ځان دولیکه یو خبر هم ځان دراله یو اعتبار لایق تولیکه مثلا صحیح شو هغه تایید نو مکان دلاندی ولیکه اول اعتبار انکار اعتبار لایق تایید شو نو تایید کوم مکان انکار وکړه او نړیله eta ki behazal makan yani inkar inkar yuhal itibar al laika muzimda bas shi adami ta ki bizalika adam inkar chikum ja ki adam inkar dal tawazun muqaimun chikum ja ki inkar dal ta in nazan qaimun wallahi in مختلف qaimun wahajain tafawut muktazat al ahwal aw daain tafawut dal tafad ahwal ash وهذا او ذا التفاوت باحوال احوال تلك وهذا ذا التفاوت باحوال العين تفاوت مقتزايد الاحوال ذا التفاوت مقتزايد الاحوال بين الحال والمقام خبر دي, دي تفاوتوا دا معنا دا ځان موږ ته اکی دا ځان موږ ته اکی وهزا دا خبر صحیح د ماجه تاوه وهزا او دا تغير چې مې راجیکوم صحیح رسنګ چې شارح راجیکړي وهزا او دا تعارض چې د عین تفاوت دا تعارض چې عین تفاوت دا تعارض چې د عین تفاوت د متقزای الاقوال دا ما چې شارح وي ته مزحد دا تعارض انا چې د متن کې دلته کې الفاظ مختلف شو نه دا سبب شې مختلف شو ما اعتبار لایق وي نه دا سبب شې مقام وي دا سبب شې نه دک مقام او دک اعتبار لایق د بعینه هم دک متزات مقام احوال شو او اعتبار لأكس شيء مقتلاج وهذا أوضط ده شيء جديد عين التفاوط ومقتلاج الأخوال ده عين التفاوط ده مقتلاج الأخوال ولي ذكا بي فارق نشترى لأن التغير بين الحال والمقام ذكا التغير بما بين الحال او ده مقام كي إنما زو بحسب الاعتبار ده هو باعتبار ده مقابير سرد مقام أو حال جوشي ده كفار سجل اعتباري وهو أنه يتوهم أو غفر أكسي انہو شیان دا دیو توہمو چی وہم کو دیشن تو اس طرح پر اکوہمی اتیباری دیا چتک کم دیکی مسئل تو مسئلہ انکار دا سوئے حال ہوئے مطلب دارے چاوڑا کم کلام کی تاکیب دارے انکار دے ان نظر ان کا امون را دی مطلب کلام را دے چتک کدی ایک دار سرا چو انکار دے پار انکار دے پار حال لے انکار دے پار حال لے دا کلام به زمانه کې وشه او د انکار دې اعتبار سره وشه نو د د انکار لپاره کرام تا کېږي په مستقبل کوم څه وای شي شي خبرم ځه انټره لګان لازمي نه دی د دې لپاره او خدای کلام تکم اوکو تاکید د دې لپاره او سبب انکار وو نه انکار ته حال <سؤال> په دې د بار سره ولشي چې په حال کې تا راغله په کلام حال حال د حال معنا تو هم د د پېښګاب تل کې لښته کیږي کلام د انکار لپاره استعمال شي او حال کې او یو مکان دی یو مکان مکان کې انکار موجوده په اغه تا حالت حالت د انکار داکه مکان د تا كلام دي دکه حالت <سؤال> مکان ملي کې بدی تا مکان کې ان کار مکان دي د كلام په مکان کار ول سي مکان او مکان د ولاده كلام په دي کې اوبره و حاله تفادت ايتبار سره ولې کې گویا د دې كلام د طرف كلام موکد او مقام تفادت ايتبار سره ولې کې گویا کې مقام هلاین کې ارنګه او مقام نه ورنه زمانه او اس یو توهم او وهم کولی د اعتبار د وهم د مختلف شي امزان ترالا؟ ندا حال ورلا زمانه دا او نور لغاس شرق مقامه استاد ده کران دا بارنه مقام دا نور لصده زمانه دا امزان ترالا؟ و هو او شان دا و اذا كفر بتباري جنه شان داري توهم وهم كلي شي بالحاله ده دا حال ده وهم كلي شي كونه كيه كي گيده كي زمانا لورود الكلام زمانه د ورود الكلام ده فرد في هيضه ده زمانه كره كلام روشي وفي المقام يا مقام توهم كلي جي كونه كده بدل محل له محل فرد الكلام وفي هذا الكلام اشاره وفي هذا الكلام اشاره اجماليه الى ذات مقتضيات الاحوال وتحقيق لمقتضى الحال نعمکه چې کوم متن دې شي د برابر کې شارق وي اشاره یا دې برابر کې وي او یا کلام عتی برابر کې وي کلام کو بیازل کلام کې یاد کلام عتی برابر کې وي توجیهاله چې په دې کې زبط الاحوال تا مقتزات الاخوال سمربي مقتزات الاحوال سمربي مقتزات دې کلام کې کم خصوصیتانه ما وړ شي هغه سمربي داغه زبط ته اشاره ده دومره دومره به اجمالی اشاره نو په کنګلاند اشاره یا په مقام كل من التنکیر والاطلاق او کی جدی اشاره یا په ذون کلام کې اشاره دی دا کوم صحیح کی او اغه تک شینو اغه کی اجمالی اشاره دی ورپسې کی تفصیلی اشاره او کدی ته شینو په اجمالی را خوځره د اغه تفصیلی دا دا اشاره شین باید اجمالی تر کته زبت تا اشار ران اللہ خدم رکت دیو چی دیو او دیو بلکی اور پسی صنع سے ذکر ان کو اطلاق دے تقدیم دے ذکر دے صحیح شو او دوی مبائین شو دی اطلاق مقابل تقید شدی تقدیم مقابل تاخیر شدی ذکر مقابل آدمی ذکر شو خضب شو خورم جا اندرالا قد واردت هيها وفي هذا الكلام وفي ذلك الكلام المذكور كجكم كثير شيءه في كلامه اتيت اشاره اجماليه اشاره اجماليه الى ذات لا غير ذات كل تراغول ده ده مقتضيات الاحوال وتحقيق لمعنى المقتضى الحال فكده اشاره تحقيق ده شيء ده مقتضى الحال تحقيق ده جمعت الحال 66 دي كده اشاره ده فمكان كل من التمكين ده وسمه قيمه انتزا انت كده خبر سبب قلت مجتزيات الاحوال مجتزيات ومختلفه الاحوال المسلم مختلفه ده دي حاله مجتزيات مختلفه زي كذا احوال مختلفه واذكر كاي ورسيم مجتزيات كده كاي سيجه كما كان كل من داحي كم تنكير وتاكيد لتا مجتزيات دي دو دواسكم مجتزيات مختلفه ذكر وش ورسيده ده بالتفصيل لتا مجتزيات مختلفه مجتزيات تنقم دا دغه مزید وضاحت ده مقامو کله من التنكير حال به تنکیر دبر تنکیر متداشه مقام له حال شګنه قامقامو کس حال کله من تنکیر تنکیر مقتضار لپاره او د اطلاق مقتضار لپاره د کدی مقتضار لپاره د ذکر مقتضار لپاره د د دی مقام چکه یو با ی د مقام د دی مقام مباین ده او حال مباین ده مقام مخالفی ده مقام د مخالفت ده له کده تنکیر او د اطلاق او د تقدیم او د ذکر لپاره چکم ده دا حال مباین دي او مختلف دي د دې د اول تاریخ کې نه ټاکیر چې حال دی نو اغه د تاریخ نه مختلف دي لغیره پر جوړ حال دی اوب د اټلاق د پرچ کوم حال دی نو امام مقام خلاطي دې دا هر مختلف دي د تکیید اوب د تقدیم په پرچ کوم حالت پکې د تقدیم را شي نو اغه حالت مختلف دي دا اواځنه چې کوم را لشي د پردو تاخير احبار امزه انتره نو ده که شارخو چه کم احبار اوکلا چه اجمالیتور اشاره ده اجمالیتور صراح، مختلطیات الاخوال ده اجمالیتور اشاره ده ذکر اصل ذکر ده مقام کلید ده مقام ده دکه مقام نا مختلطه او مقام سوشه عال نو گوه که صراحة دن پده که اخوال اختلاف ده اشاره ده او دعویزه باتزره ولكن حال, حال مختلفة وهو إشارة بسيطرة وإخوال التكثير وضبط ترى مكام سيشهد حاله وهو سراء و, و سراء سر من التنكير والإطلاق والترقيد دا سيشهد دا هو مقتضيات دي كانت ورصات مقتضيات وضبط ترى وستنجة دا أخوال وإخطلاف تيشهر على دليل دا ذكرتاو دا دليل تتملا دوه مقتضيات والأخوال مختلفة لأيه پر دليل مقتضییت مختلی پر دلیل ذکر شد ذکر احوال مختلیبتی ذکر حال تنکیر جدا دی. حال ت انکیر جدا دی. حال دو تقديم جدا دیں جدا ده دید ذکر دلیل دار اگر promises انت راله مقر امیق Commission بروی مختلی طرف ذکر احوال مختلی فضا احوالت lies آپ حال, حال تنکیر جدا دیں حال تضیج من تقنیر غورد حال تقديم مقابل تنکیر فخورد سر تحتب تعریب ع سر. هذا طلب اغي احوال سيدي الدالي اريد حالاته الدالي ذلك ذلك دليل تتمه كسرا صار جاهدكم كما كان بس حالته حاله بس حاله كل من التنكير الى تنكير مبتذره باراد اطلاق مبتذره بار. بار او تقديم مبتذره بار او ذكر مبتذره بار دام عام مغاير كما مقام مقام شد مقام خلافيه ذا مقام مخالف ذا خلاف كل منهما په خلاف د هر مکان لري یعنی مقصود ماتن ماتنه ده ان المقام الذي احال بل ځای مکانو جديد به حال سره کوي ان المقام الذي احال يناسب د تنکير المسائلي چې هغه سره مناسب د تنکير د مسائلي عيل مستدي د مسنل يو باينو يو باينو دغه مکان چې دغه مو باينه دي المقام الذي ده مقام يو مناسبه التاريخ چې هغه سره مناسب سره تاريخ خبره سره مناسب چې تاريخ ته نو بازی حالت دے تنکیر تکازہ کئی او بازی دسکوئی مسلم تدھے چانا موسنا علیہ پٹای تدھے پدار رجل پدار رجل دا مقام چو اس زور تدھے چانا حالت خالت دے اتفاد خالت دے نو دا دکل میں مقتدہ تکازہ کئی چو تب پو کلام کے موسنا دن علیہ سرارا اگر تا معلوم ندے اور تو تدھے بارے کے خبر ورکے نو حالت حالت اس دسر دا حال موسن د دې ریاست باندې فارم جنتا نه د مکان او اطلاق الحکم او مکان د اطلاق د حکومتي حکم متلک ذکر کلاشي او تعلقي يا تعلق سره ذکر کلاشي متعلق کلي ذکر او المسند او المسند یا مسند الیه متلک ذکر کلاشي یا مسند ذکر کلاشي او متعلقی یا متعلق دی نه داسه مکبه دا مختار د حبره روانه مقام و اطلاق الحكم بالتعلق مقام د اطلاق حکم یی چې سره تعلق وی او مقام د مسلې له او مقام د مسند او مقام د متعلق د یی ټولو که د مسند متعلق ته او که مسلې مسل سره متعلق ته او که مسلې سره سره متعلق ته یا د حکم سره متعلق ته دا ټول مقامات چې دی یو دا مختلف دي مقام تاکیده د مقامات د تاکید د موکیدین ته یا موکید سره او اعداد کسرین یا قاعده د کسر سره یا په اعداد تابل سره یا په شرط سره یا په مقبول سره او معیشت به زاریکا یا چکم مشابه دی د سره نو مطلق د حکم یو ځکه چې دا دادې چې حکم مطلق ذکر کا یو بای نو مقام تکیدی هی بل مقام تکازبه چې د س سره د حکم سره کېدو ذکر کا مثال ته مثلا یو مقام کې زید جاهل د خبر ورکولو کې ما جا بل مکان کې زید عالم دی نو با ما ته ورامسند الیه مقید کې زیدن العالم جاء یو مکان ته ځکه چې مسلمه مطلق ذکر کا زکه صرف د ذات خبر ورکول دي د خبر مقصود نه دی بل مکان ته ځکه چې د وسطه خبر څه وحبا نموصر یہی ہے جوزے کے مطلق جو دیوارمت دیوارمت دیوارمت شکر شکر. تقلق متلق تکازہ کبما کلام حال تکازہ پر مقیدی تو حبیل در تکازہ کی متلقی کا دوار دیو اگر اختلیف شکر روشو یہ جوزے کی کلام تکازہ کی مصنق متلق بردک تکازہ کی سکا مکیدی دیو مسئل تو مسئلہ حالت دیو رہے چی مسنعیلی ہے تکازہ کی چی دیو مسنعیلی ہے تو متلق تکازہ کیسا مکید زکر یعنی یه نشانی نمارا خودمان ندا اغیره پارمیسال جی موسیلی مطلق شی موسیلی هیسی شی مقید شی مقید شی نو، لگا مسل دو مسلا یا خبر ورکه چیزی ادناس دی اگر تا مقصود دادی چیزی ادناس دی غلان دی اگر تا دیکی مشاکک دی نوس حالا تا کازا بی جی موسیلی مطلق زکر باتا زیر مقاید وسبن ځکه حال لري چې هغه د کیام برنامه ترته پټ ورته نشته او زه کم ځکه نشته د دې کله نشته کم ده کی د تا به زیدون ځاله څېل دی یا سم ځاله څېل نه مزه اوس هغه دغه حالت علي د دکرانگی مصنعی ریحی در تقیید پرام حکم راوی در مصنع در پرامین در ذکر کنید مطلق بازی تینکے متعلقم مولا مطلق مقید ذکر کنید لکتاوو خانسلان زی صرف دیولا دولا دیتا خبر ورکی چی ماس سارے ہوئے تا حیو اتنی جی سوک میں ہوئے ندیو اتنی او بین مکان کی وطا دیم قسم خیچه قسم کم پوخو مثلتاو مسلان اغا طالب او مراجل <سؤال> تاارري بند وي ضرجلونه تا او دا مکان تقاذ کوئ چې دخ ف چې مطعلق ذکر کا مطق س زي ک مقعید زي دا مقام مختلف ته بیا مطالق تقاذ پ چې تل کلان کو مطالق زي کا کل خوید زيکر اول ې تقاذ بسي د او اومر تفش تو راضي خدلته الپز راغلي زو ک سرنهه او اد د ت کو دګ رنگ دي متعلقه دوی ویو کلیمه ته خاص دي باسي ټینګ کلام ته خاص کوي چې پمواکټ څرایز کوي او باسي ټینګ ته خاص کوي او کې به سره مز ذکر کړه مثلا یو ولا کی انکار دینه ته په موا سره موکد ذکر کوي ان مزیدن انکار نشي ته په زیات قائمونه باسي ټینګ دموکټ ته خاص کوي باسي ټینګ مقام ته خاص کوي و سره ذکر کړه باسي په ټاکه کې بازه ٹیمکی مکان تقاضی کی اداد دکسر و اثر زی ما جا الا زی او او ایم آم احسر راگئی تو دا ما جا الا زی او ایم آم احسر راگئی تو دا ما جا زی او پریبانی محسر لیو چیز راگئی تو دا ما جا الا زی وڑا مکانا دیو باللہ مختلی بھی کنی لی خبر زين طرح دي او در کورنګي بعضي مقام کي تقاضا ده کي يتو سره تابيز ذکر کا او بعضي مقام کي تقاضا ده کي تابيز ذکر کو بعضي مقام کي شرط تقاضا کي شرط ذکر کا بعضي مقام تقاضا کي شرط سره بعضي مقام کي تقاضا کي فعل مقبول سره ذکر کا بعضي مقام تقاضا کي نو بхар هل مقامات ټول مختلف دي خبرم زين طرح لګا بهي دوس منځباتي او مرغواتي د مجرورات بيس او بلشي مقتزات دا ټول مقتزات باید بعض مطلق ذکر کولی شي کله نه ترلکای باید د بلا مقتزات کې او کلام کې بيش مقاصد او شرطه مقتزات کله ذکر کونکی کله ځینې بازی مقام به تکازه کوي دا مقتضا اثر ذکر کا بازی مقام به تکازه دی دا مقتضا اثر کا بازی به تکازه کوي دا اثر مز ذکر نو بهر هل احوال <سؤال> مختلف تي لهذا مقتضيات الاحوال <سؤال> مشري مختلف دي نو ماتم قدمتن کي احوال ته اشاره کرا مقام دک مقامات مقامات اطلاقي ذکر کې ذکر تقديمي ذکر کو د دي مقامات او حالات مختلف تي د دې په ولټنه چې احوال مختلف شي نو داو دليل د دې لپاره چې مقتضيات مختلف کړي نو صرف دک اجمالي طور خبرار علی شو ورسره مقتضيات هم چړي مختلف دي خبرم ځه انده ولا نو داگئی تاوک شایدہ تفصیلی تو رازی بیا پدلتا اجمالی تو رن مختصر المانی رو پریزے کین رکم کم باوزہ آپ کے حبرمزہ انترالا تقریباً یہاں مختصر المانی پریزے کی راغنڈا کرے گا دا مثال لپارئے امیسال ورکون پکارو سالو نشاریخ پر زور لگولے مواد شاید کرنے ہاں یہ عنی ان المکام اللہ زیناس بہت او مکام جو مناسب بلاغے س تنص د ممسائلله او المسند تنب د مستد یوب ن دک مقام مختلف مقام لديد مقام س سره ینابتط مناسبس ر تاري و مقام اطلاات د خ او مقام د اطلاات د ح یا اطلاق تعاللو ک یا اطلاق دتالق مطالق سر پر مطلاق کزکرکی او مقام اطلاات الممسائلله مقام د اطلاات د مد د ممسائلله او مقام د اطلالب د متالب د من ف تعاليق او مقام به اطلاق د متعلق به مسند ده دغه مقام مباين او د ټول مقامات مباين دي اولت مقام تاکیدي دي مقام د تاکید کړه ټول شي ذکر شو دا ټول چې متعلق ذکر شي دا مباين دي د مقام تاکید دي چې دک حکم مقید کې بموقت سره یا قاعده دک سره شرع ته تابع سره یا په شرط یا په معمول سره دا تعلق مقید کې په موقت سره قاعده دک سره سره تابع سره په شرط سره په معمول سره صہیشو اد تک مسائل دی مقید کی په موقعد سره پادات د کس سره پتاوی سره په شرط سره وغيرها وغيرها صحیحشو دکره مسائل وغيرها وغيرها نکات مقامات دی مقاماتونه مختلف دي یو با یو د مو باین دی مقامات تکیدی هي د مکام تکید دی چې تکید یو کې بمکلن او ااداتی کسین او تابعین او شرطین او مفولین فمعیشه ولزاری کی د دې مشابه نور تک حالت میظاهره شو ومقام تقدیم ان مسناع لیه او علمسنہ دے او متعلقات ایلی او مقام تاخیر ہی او مقام دو تقدیم دا او دا مسناع او دا متعلقات او دا چه متعلقات دا مسناع دا مسناع را مختی دا مباین د مکانه تاخیرې دې مکانه سره تاخير سره باز د تنظیم ته کازه کې باز د تاخيرو کازه مو سلیحه مخ کې کازه باز د کازه مخ کې باز د مکانه کازه کې مستند او باز د کازه پیدا مو تعالی پورنه مخ کې د مستند او باز د کازه پیدا مو تعالی څه کوئی کزا مکامو ذکر ہی دا کرنی مکام دا ذکر دا موسن ایلیه یا دا مصدد یا دا متعلق مباین دا مکام دا حضب دا, دا دا ادریه وعالا خبران زیاد برالا مرتا قولو خلافو هون شامل اللی ما ذکرنا نده ماتین ذکمتن مکام خلافی هی دواء الفاظ شامل اللی ما ذکرنا وادورا نیم مختصر مانی جی امرا مدید به کیسدا اشاره ده دا. دا شامل لدا کتاب نه فقاله هم غان خلاف حجره شامل لما ذکرنا دا شامل ل ا تفصیل ته ذکرنا حج منگا ذکر وانما فصل قوله و مقام و مقام و مقام الفصل يبين مقام الوصل لك دع احوال تفصيل لقول لا اكد دلیل دلیل يا مدعا دا کوجه مقتضایت مختلیب دی دلیل دا, مختلف دیو نو ور مختلف دلیل دا مختلف مختلف او دیسا که اخوال صریح مختلیب دی او دیسو مثالون باتین ورد شارع داگر وضاحتو که جدا دا مکان مختلیب دیل حق دا دا مقتضایت مصرح مختلیب دی خصه دا سیدی چی شارع اپل کو جدا زکر ورد لکا حال دا پسر چه ده دا مباین ده دا حال دا وصل دا حالاتم جدا دیل لحاظا دیده مقتضایتم صریح دنوټینه مکه د دې وضاحتو اسانه بعض د سره ذکر کا او دا د ټینګکازک پس سره ذکر کا ترڅو خبره روانه خدای د نور ندو جدا ذکر کو نو دې وجه بیانې دې سره ځان لمقام له فجراله هغه ټول سره یو مقام له فجراله هغه یو مقام له او دې سره صرف ځان مقام له ندديه حال او دديه دمختزاده عظمتشان ته شکر اشارته چې دا بهتريين بحثه په مختصره معنا کې وانما فصل قوله هو اختل كقوله نمرد قولياته انما فصل قوله هو اختل جدا تفصيلي وبد اختل كول جدا منتسل ذكر ك و مقام التفسير بيان مقام الوصل د جدا دکلكو تنبيها على علم شان هذا الباب ذكرت تنبيهه عظمت شان د دې باب باندې وانما لم يكن او وين نوجد مكانه خلافه هي مكام مكام بل مكام دا سوى مقام الوصل دسوى الفقايع باين مكانه خلافيه بلكي مقام الوصل والالفاظ ولا ترزك طب رد انظر له مدينه قطوي ليس كمقام خلافيه ولا الفاظ الفيديو ذا مختصر الفاظ دي كدا سوى مكانه مقام وذا عضو ومقام الوصل والالفاظ علم انه يوجد مختصر دي او ازهر دي. <تصفح> الفاظ ازهر بي ظاهر دي او بن چكند شي دي اقصر بي مختصر دي حي کوئی نه مالم يقل اوماتن انه په متن کې مقام خلاق هي الفاظ اونې مقام وصل وي لانه زك مقام وصل ولا الفصلي اقصر دا مختصر دي واظهر ادا بير ظاهر دي معنا لانه خلاق الفصل انما هو الوصل زك خلاق د فصل چې دي اقصر وصل دبل شي کې دي نشي قولت تنبیحی آلا او بلد پارا دادی خبری او پارا دنبیح آلا عظم شان پارا عظم شان دو وصلتا ہی خلافی سر بوصل اللہ پس نورا گل ندو وصل عظم شانتا سو کا اشیاروں کا ذکر کلام کی وصل سرہ دیرے خبری تیرا کی او پس سرہ دیرے او توتو مرد بیٹو والا مسلم یا بیڑا کنا کبرام جائیں درولا چه وصل کنا معنی یو شان کی جو جفت سلو کے معنی او ادامت جیس را لگو اوتو مد بیتو اوتو مد بیتو اوتو مد بیتو خبرم جا اندرا لگا الفاظو کی پرک ندرا لگا لئے صرف وصل پسل چرا شیئ بلکل مختلف کی گئی نا مختلف کی گئی نو عظمت شان خبر دیسو کرا شیئ را او کرا وصل پسل کرا لگا لگا خبرم جا اندرا لگا چا خب کانزلو تو انو موپس در خب مازار استوالی انو اور دیجی دائی چاہتا پروستا کسر خبره ده نوماله او چې کانزل کې ا یو جن تاسو ته کار نه اگر آئیم پو وصل پسل پوئی کرویم پوصل وصل کی تیزا لے اوئی رو جتا ماتا ہوکو خبرمزا انترا لگن وصل پسل دازمتشان والا بابده وقودهو ومکا دا خوبانا اللہ ما دے مخی سرو لگاو خدا دے رستوی عبارت سرم لگی او دے مخی سرم لگی خو سر یو زلزکر کھو زمان خیلنو تبیحان علا آز وشان آز الباب مخی ویلے دکنو ندیده قرار ویلې دا د وضاحت معنی تا او په مای کې راځي رسني سره وی دا د عبارت سره دی ولی على العظم هذا شيء عظم الشان او دا په تنبيه اعظم شان د باب باندې فصل کوله هو ضرر وان کولم سبا کو. <سؤال> مستقل کو ور حدیث رازن مکان د فزر او اغه د منوش په و سره یو مکان له فزرول او د یو حال سره یو نکز ځان لرا او د سره ځان ل راغلی سره ون نه لګاو مکان له بجو سره مستقل لړ او مکان ال اجازه او مکان د اجازه یبائنو زمو بائن د مکان خلافه ته مکان د اتم په مخالف د اتناف او د مساوات ته ځان انشاء الله ته باب د مختصلمانه کیده بعد دی اغا بعد اجازه او د ناب او د مساوات مقام دی ایجازت دی دا مباین د مقام دی خلاف <سؤال> د دی نه دی تناب او د مساوات دی واکی خبر باز اٹھم که مقام تک ازا که کلام مختصر ذکر دا یو کسر دی دیو خبرو اٹھم یا مثلا ستا مراد دی اغای انتہائی مختصر دی نو صلح یعنی ینی ینی کم دی چی کم دی پاکی رو سره سی مختصر الپا ذکر که او کمزکه استا معنا او مطلب ਇਤهای و ذحلی او مانا ډیر اغه او الفاظ ورلډیو ذکر کا یو مکان د اجازه ته کا چې بل مسارات څه کوي ته کاځه کوي خبرم ځه لا و مقام الاجاز و مقام ده اختصار ده مباین ده مقام د خلاب ده دینه یعنی ده اتنا بود و مساوات نه و کذا لکه خطاب الزکی مع خطاب العبی او دت پرنگی خطاب ده زکی سرا ده حالت او مقام مختلف ده خطاب ده عبی سرا ده مقام جده ده ده مقام جدا ده ده ده ده ده ده ده ده و کذا که مقام تا او زالمقام د خطاب د زکه سره د خطاب د دا غبنه د مختلف دی نو غبیت چویانه په ساده ساده الفاظو بیانته او یو یو د په ساده الفاظو بیان کدا کار اوکا په دي طریقيا اوکا اداسي اوکا او کير ته چويانه په ذکار اوکا خبرانځه تراله كن ا دې بادشاہ وزير نو هغه کاپلو او ډير سخت خل عرب حالت balo نو بل یو قص او دغه کتمه وزير زه خوښ یارم کیا کله زدا او سپایه والا زدا واغنم نو ورته ویلو ورته ور شایده مسند مسایند پلان کې الکه تا ورشه چې سردار سوکته نا غره غلداری کو خبرې را وزیر کوم د ورشه مال معلومات وګو نو چې راغه نغه دې پلان کې سردار دې او وزیران نو سره شکږی نو دې چې بیا بیا راغی خان ورته الکه دا معلومات کومو نه پر بیا د چې بیا راغنو ورته یا رد دوه پوج موج خادمانه اسه در د تل نو ورغه بیازم شپږه ټوب یې لاره غلې پته یې وزیر دا ورشل کې د کلی معلوماتو کې بچي اسو په پوجا هغه راغنه بچي اسو د پلان کې و ازرانو سره خوب څنګه و د پلان کې پلان کې په ورن په کسوره دی ویډوره دی پته پوجو خادمانه سره دی ویډوره دی نه وته مادي څه بچا هم ځه نه د دې کې د پاره یو خبرمزید را لگا نا او غبی ملی غبی بے بارا خبر اپویار کرلی علاقی دور شاہد داو کا دین معلوماتو کا دین معلوماتو کا اس تامل مرارے او کیار تالی بی مو گو دیارے پاس اچھے او بو انتظامو کا خبرمزید را لگا نا غم اخ کے د بم براری بیا اچھے ام براری بیا او سر بسکٹ او بڑا لی کزکیت او بیا اچھے او براری کتاو دے ای بسکٹ او د تا ہماتنوی جو استاجی خ دا به څه پکاري تفصیل پکاري الفاظ اسان پکاري سهل پکاري اباره خبره باندې فول پکاري او چې کوم ځکی نه ده درته ضرورت نه ني پاین مقام الاول اذا كماقام الاول جي د زكي سره خطاب كدا يباين ومبادله مقام الثاني فاینا زكي يناسبه زكى زكي انسان خوشار انسان جي يناسبه مناسب در سره من الاعتبارات اللطيفه دا الاعتبارات اللطيفه باريك باريك مطهرات ته ذکر کي په كلام ته ول معنی د دقیق ما او د معنی د دقیق او خفي پهونه د خبرم زين دالګن ما ا معنی او اعتبارات د كلام لا يناسب الغبي يا مناسب خبرم نه اندم او تو زمګزکیته د ویلو ضرورت نه زکات دا د مصرفو ته اشاره نه کوئ خبرم نه اندم او د دې چا څخه بچید سره وته وایم او د کیسه وا نه کوي کله چې راځي نو کنه سره جګړه کوي د حکومت نه